FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 16, VERSETUL 19 Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. Minunea săvârșită de Sfântul Apostol Pavel în numele Domnului Isus, a fost văzută în data de toți cei prezenți. Era ceva peste care ei nu puteau trece. Dar precum odinioară gadarenii, când însuși mântuitorul săvârșise minunea izbăvirii de draci a celor doi îndrăciți, l au rugat să plece din ținutul lor, pentru că le produsese o pagubă prin porcii ca țin mare, tot așa și acum stăpânii roabei n-au rămas biruiți de puterea adevăratului Dumnezeu, ci s-au mâniat pe Pavel și pe ceilalți tovarăși, din pricina că li se dusese nădejdea câștigului lor prin roabă. Din clipa aceea, roaba nu mai putea ghici. Când nu mai poți și nu mai vrei să faci lucrurile potrivnice lui Dumnezeu pe care le făceai înainte de întâlnirea cu Domnul Isus cu adevărul cuvântului său scris, dovedești că El și-a făcut cu adevărat lucrarea Lui de izbăvire în tine. Tu ești în mâna Domnului și niciun rău nu ți se va putea întâmpla. Oamenii simpli, robii, înțeleg mai ușor adevărul Dumnezeesc dătător de mântuire decât stăpânii mai mari lor care îl înțeleg greu sau nu îl înțeleg deloc, pentru că sunt legați de câștig mârșav și de slavă de șartă. Roaba care era stăpânită de un duh drăcesc de ghicire, după ce a fost izbăvită de acest duh, la porunca Sfântului Apostol Pavel, nu mai era de folos stăpânilor ei, care câștigau bani de pe urma duhului necurat. Deși nu scrie despre starea roabei după izbăvirea ei, putem crede că ea a devenit creștină cine e izbăvit de un duh drăcesc este luat în stăpânire de Duhul lui Hristos, iar cine se află sub stăpânirea Duhului lui Hristos este prigonit de oamenii lumii acesteia. Sunt unii care trag foloase pământești, câștig mărșav, de pe urma câte unui duh necurat și se tulbură grozav când acesta Duhul este demascat. Să nu ne temem însă, ci să facem lucrarea la care suntem chemați. De partea noastră este Domnul și vom birui sigur. Duhul de partidă, partidă religioasă, este un duh necurat pentru că luptă împotriva unității trupului lui Hristos. Este un duch care se folosește de numele Hristos ca să lupte împotriva lui Hristos. Orice duh necurat luptă împotriva lui Hristos, a Duhului lui Hristos. Când Domnul Isus a trimis pe cei 12 apostoli, le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate. Așa este și astăzi. Adevăratul trimis al Domnului Isus Hristos primește putere să scoată afară orice duh necurat și duhul de partidă. Orice suflet izbăvit de duhul de partidă este o pricină de tulburare pentru stăpânii lui din pricină că li se duce câștigul. Ei în furia lor încep prigoana împotriva celui izbăvit și lovesc cu sabia vorbelor batjocoritoare. Biruința însă e de partea omului credincios. Să mai stăruim asupra gândului, s-a dus a câștigului lor. Duhurile necurate ajută eul omului, firea veche, dându-i câștig pentru trup și slavă de șartă pentru viață prezentă. Cei care umblă după câștig pământesc își fac carieră de pe urma Evangheliei, cad ușor sub stăpânirea Duhului necurat. Duhul de partidă este un Duh necurat, dacă acesta te plătește, tu ești sub stăpânirea Lui. Nu te necăji pe adevăr, dacă el îți vorbește, ascultă-l îndată, ca să nu ajungi la împietrire. Mai bine sărac cu adevărul decât bogat fără el. Dostoevski scria, oricine are dreptul la fericire, dar nimeni n-are dreptul să o întemeieze pe nenorocirea altuia, pe bazjocorirea sau nedreptățirea altuia. Un proverb sanscrit glăsuiește limpede. Într-o afacere foarte josnică, mintea celor ticăloși este foarte iscusită, dar și ochiul bufniței deosebește formele numai în întuneric. Au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. Când câștigul omului, omul care nare are Duhului Hristos, este amenințat, se ridică la luptă. Cartea Sfântă spune, «De unde vin luptele și certurile între voi?» Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Câștigul mărșav și slava de șartă sunt pofte ale cărnii care este stăpânită de duhuri necurate. Când duhul necurat este descoperit, se tulbură și se ridică la luptă împotriva slujitorilor lui Hristos, cei care au duhul lui Hristos. Dacă avem Duhul lui Hristos, vom fi prigoniți și târâți în fața judecătorilor de către cei care sunt stăpâniți de duhuri necurate. Cine târăște pe altul în judecată, acela are ceva necurat în viață. Duhul lui Hristos nu tărăște pe nimeni în fața judecătorilor. Se faci din Dumnezeu în truna La toate lucrurile tale și începutul și sfârșitul Și nu vei rătăci pe cale Alfa și o megantoate Fie Dumnezeu Și cuvântul lui mereu Și vei birui în viață orice și gre. Versetul 20 I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei. Istoric vorbind, cetatea Filipii, fiind colonie romană, era condusă de doi dregători, care erau numiți și pretori. Toate neînțelegerile din mijlocul poporului și toate faptele, socotite călcări de lege, erau judecate de aceștia. Ei trebuiau să vegheze asupra liniștii întregii cetăți. Pentru ca să fie sigur de biruință, stăpânii roabei s-au înfățișat înaintea dregătorilor, nu cu plângerea lor personală, nu pomenesc nimic de ea, ci au venit în numele cetății, ca și cum cetatea ar fi fost păgubită de slujitorii Domnului Isus. Deci ei sunt apărătorii cetății. Ce mare viclean este diavolul! El nu luptă niciodată pe față, ci totdeauna vine numele unei cauze nobile, Pune înainte interesele poporului și astfel își duce la îndeplinire planul lui și egoist. Așa a făcut și Irod la nașterea Domnului Isus. A tulburat toată cetatea ca să ridice la luptă împotriva pruncului de curând născut. El își temea tronul și căuta sprijin în popor. Câți nu vin și astăzi în numele lucrării lui Dumnezeu apărându-și interesele personale sau ale partidei din care fac parte... Dar dreapta judecată a lui Dumnezeu va scoate totul la lumină. Cine se apără cu minciuna va avea parte de soarta celui care este tatăl minciunii, adică diavolul. Un proverb american spune, o mie de minciuni nu prețuiesc cât un singur adevăr. Unde intră adevărul, minciuna se tulbură, iar purtătorii lui sunt urmăriți și osândiți. Cei care învinuiau și părau la autorități pe Pavel și pe Sila erau înfuriați pe ei pentru că își pierduseră câștigul din pricina lor: pentru că le izbăvise roaba de duhul necurat de ghicire. Nu de tulburarea cetății îi durea pe ei, ci de câștigul mărșaf pe care nu-l mai aveau. Este una din cele mai scârboase și diabolice fapte când îți aperi interesul tău. Câștig mârșav sau slavă de șartă, antrenând mulțimi de oameni, dându-te drept apărătorul intereselor lor. Oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Înțelegând duhovnicește, oamenii cei noi, adevărații creștini, tulbură cetatea lumii învechită în păcat, pentru că toate rânduielile ei își au izvorul în neascultarea primului Adam. Fii ascultării de Dumnezeu tulbură pe fiii neascultării. Adevărul tulbură minciuna în așezările ei, rânduirea cerească tulbură rânduirea pământească. Cei noi totdeauna tulbură cei vechi. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Ferice de noi dacă suntem astfel de tulburători prin trăirea noastră. Un proverb indian spune, omul ignorant deformează adevărul. Minciune nu poate fi crezută măcar în parte dacă nu e mare. Omul în gândirea lui își zice ce va tot o fi adevărat. Sunt niște iudei Istoria spune că pe vremea aceea romanii urau pe iudei din pricina unor răscoale petrecute în Roma care au fost puse pe seama lor. Acest fapt a determinat pe împăratul Claudiu să dea un decret prin care erau izgoniți iudei din capitala Imperiului. Stăpânii acestei roabe Cunoscând aceste lucruri, au folosit prilejul, ațâțând cetatea împotriva slujitorilor lui Hristos știindu-i iudei. Sunt niște iudei. Iudei, în înțeles duhovnicesc, sunt cei care laudă pe Domnul. De la numele Iuda, care întâlmăcirea înseamnă lăudat fie Domnul. Cei care laudă pe Domnul în lumea stăpânită de cel rău sunt socotiți ca tulburători. Ferice de noi, dacă vrăjmașii noștri spun, sunt niște iudei, adică lăudători ai Domnului. Dacă nu purtăm altă vină decât vina de a sluji Domnului și de a-i lăuda numele, să fim liniștiți, chiar dacă toată lumea s-ar ridica împotriva noastră, aceasta nu ne va fi decât spre binecuvântare. Cuvântul lui de să-ți Sfătuii to și mâini și nu vei fi lipsit vreo dată, de har lumină și putere. Alfa și Omega-n toate, Fie Dumnezeu și Cuvântul Lui mereu, Și vei birui în viață orice împotri, Creu. Ca Dumnezeu a tot stăpânul, fă cerunti și apoi pământul. în tu, atunci vei fi ceresc în toată te. Câți vei ține Ale Alfa și omega toate, Fie Dumnezeu și cuvântul Lui mereu, Și vei în viață, orice împotrivir și gre Versetul 21 Care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Pe vremea aceea în Imperiul Roman erau tolerate toate religiile, evreii erau și ei tolerați, Puteau deci să facă propagandă pentru religia lor la alte popoare, dar le era interzis să propovădească între romani. Cetatea Filipii, fiind colonie romană, iar majoritatea locuitorilor latini, acuzatorii încearcă să încadreze învinuirea lor într-un text de lege. Dumnezeu însă conducea lucrurile în alt fel, ca din toate să iasă un câștig substanțial pentru împărăția sa. Să privim lucrurile de sus în jos și vom vedea adevărul în toată limpezimea lui. Vom pricepe tainele lui Dumnezeu care au o dezlegare minunată pentru slava lui. Greu se lasă omul smuls din vechile așezări ale păcatului și ale minciunii. Face tot ce poate să rămână acolo și caută să nimicească pe cei care vestesc calea adevărului. Totdeauna a fost așa. Pentru apărarea unui obicei sau a unei tradiții, omul este în stare să săvârșească crime. El se lasă mai ușor de beție sau de alte păcate trupești, dar de obiceiurile socotite bune nu se lasă, nu vrea să se lase. De aici vin multe tulburări între credincioși. Un creștin adevărat este o taină pentru semenii săi. Ceea ce îi interesează pe el n-are niciun gust pentru ei și de ceea ce ei nu se pot lipsi, pentru el nu are nici o valoare. Un înțelept spunea, câte datini o fi având necredința. Noi răspundem, nici una pentru că datinile aparțin credinței false. Dar nu există oameni fără nicio credință. Cine nu are credința în Isus, acela nu-i mântuit și nu poate avea lumina adevărului. În adevăr, obiceiurile urmașilor lui Hristos sunt obiceiuri cerești, de aceea ei nu sunt primiți în lumea de acum. Aceste obiceiuri o tulbură și o ridică la luptă împotriva lor. Obiceiurile Domnului Isus trebuie să devină obiceiurile noastre. Unul din obiceiurile adevăraților creștini este rugăciunea. Alt obicei este cercetarea scripturilor. Alt obicei este a învăța pe oameni Evanghelia Domnului Isus. Alt obicei este a cânta cântări de laudă lui Dumnezeu. Alt obicei este a se aduna împreună și multe altele. Obiceiurile bune se formează repede când repeți mereu anumite lucruri bune. Să învățăm mereu de la Domnul Isus și vom deveni ca El. Câștigul cel de-acum vieții E moartea zilnică a Așa vei alerga înainte, pe treptele de Alfa și omega toate, fie Dumnezeu. Și cuvântul lui mere. și vei mirui în viață orice împotrivir și greu. Versetul 22 Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu ele. Norodul se aprinde repede de focul în care ard dregătorii lui și caută să-i în faptele lor ca să le facă pe plac. Mare este lingușirea în lume. ea -i soră bună cu fățărnicia, au ca mamă necredința sau credința falsă, iar ca tată pe diavolul. Cine lingușește pe altul nu l iubește, ci vrea să tragă foloase de pe urma lui, cum zice un proverb persan: Fără interes, lingușitorul nu-ți dă binețe. Lingușirea este una din fețele egoismului. Egoistul nu iubește pe nimeni decât pe sine însuși. Norodul nu poate gândi, el face așa cum îl călăuzește unul sau altul, care se dau drept conducători ai lui. Astăzi zice O Sana, iar mâine zice răstigneștel, dacă vrei adevărul, nu te uita la mișcarea norodului care seamănă cu valurile mării, ci ieși din mijlocul mulțimii și intră în tine însuți. În liniște și în odihnă, vei auzi șoapta sfântului adevăr. Dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei. Fără să cerceteze în amănunt faptele și fără să împlinească o formalitate juridică, dregătorii au poruncit ca cei doi să fie dezbrăcați și biciuiți. Era o pedeapsă umilitoare și dureroasă în același timp și Domnul Isus a îndurat această pedeapsă. Cetățenii romani nu erau supuși la astfel de pedepse. De data aceasta însă, în ura lor antisemită, dregătorii nu s-au mai interesat dacă cei doi oameni erau sau nu cetățeni romani ce au trecut direct la pedeapsă. Când te stăpânește ura, nu te mai interesează dreptatea și adevărul, ci împlinești ceea ce-ți poruncește ura. Cuvântul lui Dumnezeu spune că omul care urăște este un ucigaș, chiar dacă n-a ajuns la crima însăși. Cei care urăsc smulg hainele, adică numele bun și faptele frumoase din viața celor urâți de ei. Ura nu mai are creier, ci numai pumni, bat jocuri și arme. Și-au poruncit să-i bată cu nuiele. Această bătaie cu ele, așa cum s-a arătat mai sus, era îngrozitoare. Cel pedepsit prin biciuire era mai întâi dezbrăcat de haine, îi legau mâinile de stâlpul de biciuire în piața orașului, apoi în jocurile celor care biciuiau începea biciuirea. Tabloul era înfiorător. Așa a ajuns Evanghelia la noi. Slujitorii Domnului Isus au trecut prin cele mai cumplite dureri pentru ca să avem parte de harul mântuirii atât norodul dinăuntru și anume temeri, gânduri negre, îndoieli, planuri străine de voia lui Dumnezeu, etc., cât și norodul din afară, adică familie, prieteni, neprieteni și vrăjmași, fiecare cu planurile și interesele personale, se ridică împotriva omului cel nou dinăuntrul nostru, împotriva Hristosului din noi ca să-i smulgă hainele și să-l cu tot felul de nuiele și să împiedice lucrarea Evangheliei în mijlocul oamenilor. Știind mai dinainte acest lucru, să privim în sus, să ne încredem în Dumnezeul care ne-a trimis în lucrare și vom fi izbăviți. Fii adevărului sunt bătuți în lumea minciunii. Ei nici n-au alt drept decât crucea. Lucrul acesta, deși se vede limpede, el este înțeles numai prin credință. Sunt multe feluri de nuiele. Când lovești pe cineva cu vorba, înseamnă nuia. De fapt, lovitura cu vorba e mai grea decât rana suliței, că una rănește trupul, iar cealaltă sufletul. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16?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 La toate lucrurile tale și începutul, și sfârșitul, și nu vei rătăci pe cale. Alfa și o megantoate toate fie Dumnezeu și cuvântul Lui mere Și vei birui viață orice-n și gre. Vântul lui de plin să-ți fie Sfătuitor și mângâiere Și nu vei fi lipsit dată, De har, lumină și putere Alfa și omega toate, fie Dumnezeu și cuvântul Lui mereu, Și vei birui în viață orice-mpotriviri și grei. Binezeu-a tot stăpânul. Fă cerul și-apoi pământul, Atunci vei fi ceresc în toate Și îți vei ține legământul. Și o toate, fie Dumnezeu și cuvântul Lui mereu, Și vei biruia în viață orice pot. Cel de-acum vieții e moartea zilnică a firii. Așa vei alerga înainte pe treptele desăvârși. faci și o legant toate, Fie Dumnezeu și cuvântul Lui mere Și vei birui în viață Orice împotriviri și grei. Sfânta de adevărul, ce ți-a tată, a, a ta chemare, ca să slujești la proslăvirea lui Dumnezeu cel Sfânt și Mare. Alfa și o legam toate, Fie Dumnezeu și cuvântul Lui mereu, Și vei biru în viață, orce mpotri dream.